Börberg, välkommen till våran podd. Eh, en av de absolut svåraste gästerna att kunna få till en podd med. <laughs> eh, jag, jag tror jag hade vi det här laget fått till det med Donald Trump. Oh. Men, <laughs> ja. <laughs> eh, ja, det krävs lite eh, planering. Men, eh, men här är vi. Ja, det är sjukt kul att ha dig här. Eh, någon som vi har länge eh, velat snacka med. Mm. Eh, Jättekul. Så det här ser vi jättemycket fram emot. Jag har klätt upp mig dagen till lära här med min Strong Female Lead-tröja. För jag kände att den oj. var passande här idag. Så det är de skorna du ska fylla idag. Eh, eller det har jag redan oj. gjort, men du får göra det även idag. Fantastiskt! Det tackar ja. vi för. Otroligt fint. Mm. Jag tänkte börja med att säga... Jag tror inte du kommer komma ihåg det här alls. Eh, mm. Jag... Såg dig någon gång 2016-2017. Eh, och då var jag med och arrangerade eh, fitnessgalan i Glovan. Mm -hmm. och då kom en ganska ung tjej och frågade han som ägde galan om ett samarbete. Möjligheten till samarbete. Mm -hmm. eh, och det kommer jag ihåg så väl. Mm. Sen såg inte jag dig någon mer tills Hanna Öberg blev den hon är idag. <laughs> Så jag tänkte det är ganska mycket att catcha upp. Vad ja. hände därefter? Ja, men frågan jag ville ha är, vad sa du? Blev det ett ja eller blev det nej? Det, det var inte till mig. Det var det till var han till han som. Nej. nej, det var till han som ägde BMR då nice. Just det. Be nice. Yes. Uh, be nice. Mm. Uh, och jag kan ibland i vissa situationer ha så här fotografiska minnen där jag lägger vissa event liksom, som man kommer ihåg. Mm. Uh, och jag brukar också följa folk som jag tycker är inspirerande, engagerande och liksom kommer nog vart. Uh, och det har varit jävligt Kul att följa dig sen dess. Eh, men jag är intresserad av att se... Liksom, vad hände? Liksom, vad, hur, hur kom alla steg och alla pusselbitar, Hur föll allt på plats? Just det. Mm. Ja, det, det är en resa därifrån alltså. Jag kommer, mm. jag kommer också ihåg... Jag kommer ihåg den... Eh, galan. Eh, mm. inte, inte på grund av att... Eh, eller det var, det var en väldigt rolig gala. Men... Eh, Ska jag ställa dit så här nu? Do it. Det är det preskriberat han. ändå. <laughs> uh, ja, personen vi just nämnde, dansade upp mig där och då. Jag fick sparken. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> men det kanske var en firecracker att liksom gå vidare med annat? Ja, det var det. Det var det. Uh, det, blev, det blev en chock där och då bara. Uh, det var som sagt, det var en jätterolig gala, men den avslutades kanske inte på bästa sätt för min del då. Uh, så att jag åkte därifrån utan jobb. Mm. Men alltså jag vet inte. Det tog mig väl egentligen till. Efter det. Så åkte jag väl hem och var så här. Ha, vad, vad ska jag göra nu? Mm. Eh, och då, bara ganska tätt efter det, så fick jag erbjudande om att jobba med eh, sociala medier. Och eftersom att jag redan där och då hade ungefär, tror på den tiden, ungefär 180 000 följare. Eh, och. Eh, om jag inte minns fel då, så ja, någonstans där så, så fick jag ett samtal från, från MM Sports. Eh, där de ville att jag skulle komma och jobba med deras sociala medier. Eh, vilket jag hoppade på på en gång utan att ens tveka. Men jag var tvungen att byta, jag bodde nere i Skåne då. Jag, eh... Det är det som är roligt också med mig för att det är inte så många, jag har ju typ aldrig gjort någonting typ på svenska. Så att folk vet, ett, inte att jag är från Norrland. Två, att jag har bott 16 år i Skåne. Och tre, nu att jag bor utanför Göteborg. Så att min, min dialekt är lite, man hör norrländskan. Oh, men ja. när jag säger att jag är från södra Sverige så är folk så här, men du har ju ingen skånska. Så det, med det här jobbet betyder det att jag var tvungen att flytta till Göteborg. Vilket jag gjorde, så jag lämnade bara allting egentligen och flyttade det var också väldigt lägligt i mitt privatliv just då för att jag behövde komma bort från den stan. Jag behövde hitta mig själv, jag behövde bygga min egen trygghet basically. Mm. Så det var väldigt bra för mig att, att få, att få byta, byta stad helt och hållet och flytta någonstans där jag egentligen inte kände någon. Så på den vägen är det egentligen att jag fick det jobbet med sociala medier. Okay. Mm. Första Först och främst, jag hade ingen aning om att du var från Norrland. Jag hör ju det nu, jag ju det nu. Men, men vart i Norrland är du ifrån? Jag är uppifrån Kramfors. Okej. Okay. Mm. Så det är, det är jag och Denise, Moberg. Just det. <laughs> Vi är <laughs> samma ah, skrot och korn, hon är lite yngre än mig. Mm. Uh, okay, okay. Så jag är där uppifrån, bodde där tills jag var tolv. Sen flyttade jag och hela min familj ner till Skåne, till Ystad. Okay. Så bodde jag där i 16 år. Men äh, Skånskan, den har jag inte. Det, den, lä den lämnade jag. Oh, Gud. Jag kände inte riktigt att jag behärskade den. Nej. Ja. Norrländskan klär dig bättre tycker jag. Ja, det är bra. Ja. Men från, mm. då började du jobba som social media manager, antar jag, på MM Sports då. Precis. Men du har ju också, som du sa, du hade ju redan en stor following redan innan. Ja, och det var väl det som egentligen blev väldigt svårt för mig i arbetet. Eh, eftersom att allt... Jag, jag var otroligt glad för den möjligheten jag fick att jobba med MM Sports, och det är ändå ett stort företag. Eh, och jag lärde känna fantastiska människor där, så jag har egentligen alltså jag har bara bra saker att säga om dem. Men det som kanske inte var rättvist mot dem var väl att jag egentligen bara ville göra min egna grej. Mm. Eh, men hade inte riktigt kommit underfund med hur jag skulle göra det och hur jag skulle starta det. Eh, men jag märkte ju mer och mer på mig själv hur jag... Ja, men man längte lite till så att dagen var slut så att jag kunde gå till gymmet och filma mitt content och sen sätta mig hemma och editera. Det var liksom det mina, mina dagar gick ut på. Eh, så att eh, varje dag efter klockan ja, men fyra där, halv fem, så gick jag till sats och så inte bästa tiden att filma kan man ju säga. Eh, men, eh, men där stod jag med min kamera eh, och, eh, och filmade och jag var nog bara anställd där i tre månader tror jag. Sen sa jag upp mig. Mm -hmm. För jag att, jag testar inte nu, då kommer, jag, då kommer jag inte göra det, liksom. Um, mm. Men redan innan där, för att få ändå, vad sa du, 180 000 följare, det är ju rätt mm -hmm. mycket ändå. Um, mm -hmm. så var, var liksom, och var du, så att säga, bara, inom citationsseken, en influencer då? Eller körde du din app redan då och sådana grejer, eller? Nej, ingenting sånt. Uh, jag, uh, jag, hade egentligen bara, jag hade egentligen bara Instagram. Mm, så du, du var, hade jag. En krets där helt enkelt. Och, ja, så, precis. Folk, kanske lite samarbeten och sådär. Ja, eh, ja exakt. Jag körde lite, lite Leggings här och något kost, kostnadsskott tror jag inte. Att jag, nej, jag hade inget kostnadsskott där och då. Jag använde väl MM-grejer liksom. Mm. Men jag hade inget, inget signat kontrakt utan det var så här: lite, lite strö samarbeten. Där jag, där jag fick hem Leggings eller en tröja eller, eller sådär. Men eh, ja. Sen efter bara, som sagt, tre månader där, så då, när jag välsade upp mig, då startade jag även körde jag även igång med Youtube. Så att jag startade Youtube 2016. Men vad var det då som du kände att du ville göra? För det är ju ändå rätt bold att säga upp sig från en inkomst. Mm. Så hade du liksom någonting på G, ett sponsorskap eller någonting? Eller kände du bara, shit, nu kör jag, nu får jag bara dra in liksom, folk som sponsrar mig. Ja. Eller jo. Men det hade jag, för att jag hade personen jag idag jobbar tillsammans med- som är min business partner och som jag har ja, jobbat med sedan dess. Han hörde av sig till mig och då läste han marknadsföring, tror jag. Och sa att om du någon gång vill satsa på dig själv så hör av dig till mig. Mm. Och jag bara, ja, fast ja, det, jag har en gött som det. Och han hade hört av sig redan alltså, några år innan. Då jobbade jag för Celsius- Mm. och jag körde runt på olika gym och då hörde han av sig då och, och var så här om du någon gång vill göra det så hör av det till mig liksom. och Was det där du? satt fast hos mig så när jag väl kom till den punkten att men jag borde nog säga upp mig eh, och då, då kontaktade jag honom på en gång så att vi hade ju våran lilla plan av hur vi skulle eh, få tag på samarbeten som ett skulle betala mina hyror och hans hyror mm. eh, så att vi egentligen vi delade ju egentligen på allt Fram till, att, fram till att vi startade företaget och kunde ha varsin lön. Mm. Så delade vi, delade vi på, på allt vi fick in. häftigt mm. Hur lång tid tog Alltså då hade ni en plan, ni hade en idé, ni mm. hade dig och ni hade ett koncept eller någonting. Men hur lång tid tog det innan ni kunde faktiskt få ut några pengar från det? Oj. Eh. Alltså tills att vi hade var sin lön, det, det tog ju det tog liksom några år. Eh, men, men att vi kunde få in pengar här, så, att, lite, så att vi faktiskt precis, kunde överleva. Liksom. Ja, så att vi kunde lösa Exakt. livet, det, det, det gick ändå ganska snabbt. För att det var ju just i den bubblan. Jag, jag, jag, vet inte, jag ser mig själv som att jag var på rätt plats vid rätt tillfälle. Eh, och att man, man kanske måste ha lite tur i livet. Men just då var ju liksom fitness och. Det här med sponsorer och eh, alltså att sponsra olika atleter. Gymshark.com, kom, Women's Best kom. Det kom massa olika företag runt om i hela världen som letade efter och verkligen ville ha stora eh, influencers. Mm. Men det var inte Så lika det... in, eh, liksom inflationer som det är idag, kan man säga. Nej, precis. Nej. Nej, det ser verkligen inte likadant ut idag. Det gör det inte. Så de, jag tror inte vi behövde nog inte leta superlänge för att få in, för att få in sponsorer. Mm. Eh, och när vi väl fick det så, så förstod vi liksom att här, det finns ju någonting att, att hämta här. Eh, och sen växte jag på sociala medier hela tiden under det här. Så när, när jag väl. Eh, när jag, väl gjorde, när jag väl sa upp mig från det här, då hade jag nog 200 000. Så det växte ju liksom hela tiden. Mm. Mm. Eh, sen hade jag alltså, tur att komma in i bra företag som var, växte samtidigt som jag själv växte. Så att man kunde hjälpas åt. Alltså, som Gymshark till exempel. Jag tillhörde deras skandinaviska team från början. Mm. Uh, där de växte extremt mycket och vi var liksom en liten, en, en liten grupp av tjejer runt om här i Skandinavien som, uh, som alla var up and coming. Uh, och vi fick möjlighet till att synas tillsammans med dem samtidigt som de växte. Så att vi hjälpte ju varandra hela tiden i den här resan. Mm. Uh, och um, efter det så fick jag ett internationellt kontrakt med dem. Uh, så att egentligen är jag start, och jag tror att det är också mycket därför som folk inte. Generellt i Sverige, att jag, liksom, jag, jag är ingen typisk svensk influencer som man pratar om. Eh, för att jag från dag ett när jag startade min YouTube så, så körde jag igång på engelska. Mm. För att det var liksom min han som jag jobbade med då som då var min manager. Eh, han var liksom så här, om du ska satsa på det här så kör vi globalt liksom. Och då är det engelska mm. som gäller. Och jag... Man kan ju engelska när alltså man. så Man kan prata engelska. Men min engelska var enligt mig själv skit dålig. Så att jag har ju fått lära mig verkligen den hårda vägen av, av att prata engelska. Så jag tror att det är mycket därför också som jag fick in mina globala samarbeten. Eh, och eh, att jag inte är en typisk svensk influencer är för att jag ja, har alltid pratat engelska. Du vågade tänka lite större helt enkelt. Ja. Uh, mm -mm. Men har... Vad tror du, om du nämner några ingredienser av din success redan mm. tidigt, du säger att du växte rätt stadigt i början, vilket det var ju lättare att växa då, det var inte lika 100%. mycket konkurrens som idag, mm. färre plattformar, men vilka ingredienser tror du, eller egenskaper rättare sagt, tror du hade som gjorde att det väckte folks intresse? Uh, jättesvårt att svara på. Men jag tror. Jag har alltid varit mig själv. Uh, oavsett. Alltså, jag, egentligen gillar jag inte att prata om. Alltså. Liksom, alltså. Följare. Eller followers. I. Liksom. Den aspekten. För att det är människor. Uh, och. Mm. Uh, för mig är det. Uh, det är väldigt, väldigt betydelsefullt att, att ha den här communityn som jag har. Mm. Och jag har, oavsett hur många då följare jag har haft- så har jag liksom aldrig trott mig själv vara någon som... Alltså så här, jag har, jag har alltid hållit mig till, till den jag är. Jag har alltid försökt att vara mig själv. Jag har alltid varit ärlig. Jag har alltid försökt att vara så transparent som jag bara kan på sociala medier. Och jag tror att det har varit en stor del- i att, i att jag är där jag är. Men också att jag har ett jävlar anamma. Liksom. Jag, jag mm. ger mig inte. I första laget. Och gillar att jag gillar utmaningar. Jag gillar pushar mig själv. Mm. Men tror du jag menar 2016 tills idag, det är ju nästan 10 år. Mm. Och det är ju en resa som du också gjort som en person. Alltså från Hanna nu är du mamma liksom alltså, du har ju, det har ju gått. men tror du under den här resan det har varit att folk som har följt din resa att de kan relatera till dig från eh, där du var då tills den du är idag ja men det tror jag Eh, det tror jag absolut. Alltså inte bara i så här. Alltså, Visst, businessdelen är ju en sak. Men, men i, i min träning och i utvecklingen i träningen och, och i allt och sånt så tror jag absolut att det finns många som, som kan relatera till både ens wins men också losses eller struggles. Precis. Eh, Precis. Det tror jag absolut. Och sen från att jag blev mamma så, för fem år sedan så är ju, är ju det också en, en, en kategori av kvinnor som, som kan relatera till ens Precis. vardag ens liv med barn eh, att det är, det är inte lätt att, att eh, jobba och du ska vara mamma och du ska vara en partner och du ska hinna dina 10 000 steg och du ska dricka ditt vatten och du ska, alltså, mm. det, det tror jag absolut eh, att det finns många som kan relatera till. Men du har ju liksom, ja. <clears throat> många ser dig som en, en influencer eh, och kreatör så här på Instagram och man tänker att ja men det är, det är så lätt liksom, eh, men som du säger allt tar ju väldigt mycket tid men du har ju också driv, du driver ju också ett företag, driver ju own you Mm. och har, som jag förstår kanske inte aktivt längre men du hade ju din, dina kläder exact. och appen antar jag är aktuell fortfarande mm. så menar det är också den här företagsbiten alltså, det är ju nog med företag att vara influencer som kanske folk inte förstår men du har alltså valt att addera också att driva ja, men försäljning av äh, saker och sådär berätta lite om, hur kom det steget in för då kan du ju inte heller längre vara sponsrad av ett klädföretag om man ska sälja sin så Berätta lite om den resan i din stora resa. Ja, exakt. Jag, jag fick ju som sagt möjligheten där att, att jobba tillsammans med Gymshark och jag var med dem i nästan sju års tid. Eh, och kände väl att när man är med ett sånt, med ett sånt stort företag och eh, man har sina personer som alltid handlar via en länk så, så ser man också i ett, ett stort förtroende från deras håll till mig. Och det var väl lite där jag kände att om jag har det här förtroendet, varför testar jag inte att göra någonting själv då? Eh, och att faktiskt skapa någonting själv, för det är någonting som jag alltid har, har brunnit väldigt mycket på att, att få skapa. Inte bara liksom skapa content gymmet, men också att få den här möjligheten. Eh, och då. Då fanns den möjligheten för mig där att det var ett företag som, som jag kunde gå ihop med som en partner och eh, få möjligheten till att, att skapa ett, ett brand med träningskläder. Eh, det jobbiga då var att jag var tvungen att, att avsluta med, med Gymshark vilket var tufft för att jag hade varit med dem så pass länge och jag eh, genuint tycker väldigt mycket om det företaget och de människorna jag har fått lära känna runt över hela världen och jobbat med. Eh, så det var, ändå, det var ett tufft beslut men... men eh, ett väldigt, ett, ett väldigt fint avslut ändå mm. eh, och att sen få starta någonting eget och, eh, och jobba för, för någonting eget så är det, det är väldigt, väldigt stort där och får få den möjligheten och ha det som en dröm och ändå förverkliga den drömmen Men var det så mm. enkelt som du trodde att det skulle vara eller var det så här, oj shit det här var en liten struggle uh. för det, det, man kan ju bli ganska humbled när man driver sin ja, egna sak när man inte har det här stora i ryggen var din, fanns det några utmaningar där som du kan dela med dig av? Jättemånga. Alltså jag skulle nog säga att, att skapa ett, ett klädesföretag så där är nog det svåraste som du har gjort. Faktiskt. Mm. För att du ska få ett par leggings till att sitta bra på så många olika kroppar. Det är inte lätt. Eh, och sen också hur, hur den här branschen som vi sa 2016 fanns inte jättemycket konkurrenter då. Det fanns, liksom, det fanns de märkena det fanns och så, sen, så det var det. att Man hade inte så jättemycket att välja på. Eh, Medan idag så är det var och varannan influencer har ett eget brand eh, och det är väldigt svårt att stå att och liksom stand out i den här mm. stora crowden som finns. Eh, och speciellt då man, alltså, man inte har en investerare som bara kastar in hur mycket som helst, gör precis vad du vill eh, så blir det också ännu, ännu svårare eh, ja. och sen att liksom fortsätta med den här tilliten, att folk känner en tillit till en eh, och i det, i det, i det företaget och att man eh, ja, alltså ska vara trovärdig och att eh, det ska vara värt att lägga pengar på mm. Mm, mm. Mm. Jag tänkte på Ser du dig själv som en entreprenör eller en influencer? Alltså, jag, jag vet inte. Jag, jag är ju både och. Men jag vill se mig själv mer som en entreprenör idag. Förr var jag mycket mer bara en influencer. Men eftersom att jag har eh, mitt företag nu och eh, driver det liksom eh, varje dag. Så ser jag mig själv mer som en entreprenör. Men jag kommer ju aldrig komma ifrån att, att jag är en influencer och influerar varje dag till, till en hälsosam livsstil. Mm. Men jag tycker att just ordet influencer har blivit ganska så smutskastat på senaste mm. tiden. Mm. Eh, vilket är jättetråkigt. Ja. ja, för det är ju egentligen ansvarspost att vara en influencer. Som du säger, mm. man influerar folk. Så är... ja. Varför jag tog upp det, det är precis som du säger, dels så tror folk att... Eh, Uh, att det är väldigt glasigt, att det bara glider mm. på bananskal och folk kastar på dig pengar och väskor och resor och sådär. Uh, och sen uh, så är det egentligen ingen ny grej. Alltså influencer, att, att du påverkar andra människor har ju funnits sedan urminnes tider. Ja. Uh, det är bara att det har fått en titel idag. Mm. Jag menar, redan skådisare kändisar på 50-60-talet påverkade ju andra människor Och så länge du kan påverka någon annan så är ju du per definition en influencer uh -huh. Men så, så det är också lite grann jag vill diskutera kring Varför tror du att folk tror att det är så enkelt Att, att bara glida runt, gå upp och ta sin latte du vet, så här, Gå och dra lite kablar och få massa pengar Alltså det är, tror jag för det är för att det är så det ser ut på sociala medier. Man visar gärna inte den, den delen där du står och svär över ett samarbete som du inte riktigt får till som du vill. Mm -hmm. Du visar inte hur många omtagningar du kanske gör på den här tröjan som du vill visa upp eller de här byxorna du vill visa upp. utan man, Sociala medier är känt för att visa upp det som är bara bra. Mm. Och då, då, då blir det en skev bild Över hur det egentligen ser ut Sen så såklart alltså Alla visar ju upp eh, Det man känner sig bekväm med Att visa upp Men, mm. men eh, man märker väldigt, väldigt tydligt När man är mer genuin Och visar upp sådana sidor Som man själv upplever är jobbiga eh, Då kommer det in Extremt mycket kärlek Och det kommer in jättemånga som kan relatera till tillen och det, det man går igenom mm. så jag tror att det, det är bilden hur, hur vi målar upp det på sociala medier att det ser väldigt glastigt ut men i, i långa loppet så alltså man, jobb, man jobbar man hårt för, för det, man, det man får ja men det, det, jag är full förståelse för det och jag tycker själv att ibland kan det vara jävligt jobbigt och ångestframkallande med de, ans eller de åtaganden som du har mm. för att du har ju förväntningar på dig. Ja. Känner du så också i vissa situationer att du behöver leverera på ett så äkta och genuint sätt som du, det du står för att, att det, det blir lite kortslutning ibland? Oj oh, ja, alltså jag har gått igenom Nu på senaste åren har jag inte gjort så jättemånga Samarbeten eftersom att jag har haft mina egna företag eh, Och det, Tiden har helt enkelt inte direkt till Men jag har gjort mina, mina stora Dels av, av samarbeten eh, Genom åren Och eh, jag, jag kan ju bara tala för mig själv Men jag är en person som, som Verkligen vill prestera på topp eh, Och vill man få in samarbeten Så behöver man göra ett bra jobb Speciellt idag för att det finns ju extremt många som kan skapa otroligt bra content. Och det, det är svårt att stå ut. Förr, var det, förr kunde du ta en bild i gymmet i ett par leggings och lägga upp det. Och det var fint. Liksom. Nu ska du ha en, en, en, alltså ett intro. Du ska ha liksom ett innehåll. Du ska göra innehållet intressant. Du ska prata om de här leggingsarna in, in i varje liten söm som finns- för att folk liksom ska alltså, säljas in i det. För att, för att vi dagligen matas av så mycket sälj hela tiden. Så, att det, är så det är så svårt att stå ut i det. Eh, så jag har absolut haft mina, eh, mina, mina delar i, i, i, det här, i den här resan. I att jag har känt mig alltså, otillräcklig. Att det jag gör är inte bra nog. Att man, man sätter extremt hög press på sig själv. Eh, och eh, man gör gärna om det. För att få det så bra som möjligt. Än, än att släppa någonting som, eh, som man inte är helt hundra nöjd med. Mm, jag fattar. Mm. Men, hur, hur skulle du säga att du hanterar den här balansgången. Mellan att vara influencer, entreprenör. Men även privatperson. Du, har, du, är, ju, alltså du är ju mamma och har ju en mm. familj idag. Hur, du, jag antar att du jobbar rätt mycket. Eh, för att du är en entreprenörpersonlighet. Eh, så hur hanterar du... Den biten. för någonstans tror jag det också är också något som väldigt många kan relatera till. Just att man har barn, man har åtaganden. Ja. Men man måste ju ändå få till allt. Ja, och det är väl den, den stora frågan som alla vill ha svar på. Hur, hur, hur får man det att gå ihop? Eh, många gånger får jag det att gå ihop. Andra gånger får jag absolut inte det att gå ihop. Eh, jag kan också sitta på kvällen och känna mig helt... Alltså, hopplös i att den här dagen blev inte som jag hade tänkt att den skulle bli jag har inte gjort hälften av vad jag ska göra och nu kommer min son hem och, och han vill att jag ska sitta och pussla med honom och jag har inte den möjligheten. Eh, så att eh, jag tror att eh, allt, alltså det handlar om planering men ibland så det blir inte alltid som man har tänkt sig och ibland får man bara acceptera det och, och, och vara lite mer humboldt och lite mer snäll mot sig själv i att det blir inte alltid som han har tänkt sig. Och, och det är okej. Okay. Eh, och att eh, det kommer nya dagar- och att eh, det finns tid- att, att catcha upp på det man har missat. Eh, men jag försöker väl egentligen- att eh, tänka- vad kan jag... Jag kan ta upp mitt jobb dagen efter- men jag kanske inte kan ta upp just där och då med min son. Eh, sen finns det också- alltså stunder då, jag, då han ber mig- att jag ska läsa bok- och jag, jag kan inte, det går inte. För att jag har för mycket att göra- Eh, en stor stöttepelare i mitt liv är ju, är ju min sambo eh, eftersom att vi har fördelen att jobba tillsammans eh, och han är, en, ja, han är en extremt stor stöttepelare för mig som, som hjälper mig mycket i vardagen och, och som gör att familjelivet går ihop eh, för att han är liksom den grunden i, i att han löser och han, han pusslar ihop det eh, så att det ska både bli lätt för mig eh, att kunna vara mamma men också att kunna sköta mitt jobb. Men jag tror, jag vet inte. Det, det, det är en million dollar question. Alltså det, jag tror inte att det finns något-, något, något egentligen rätt svar- eller något, något jag kan ge- som, som kan ge någon annan svar på någonting. Bara det att man ska vara snällare mot sig själv. Och bara tänka att det, det kommer nya dagar. Om jag inte har löst det idag, då kommer en dag imorgon. Mm. Um. Jag tror att många kan känna sig igen i det här dåliga samvetet som man kan ha som jag, mamma jag, jag. eller förälder. Eh, ja. eh, att Det finns där även för sådana som, som får det se så vackert ut på, på Instagram. Ja. Så det är mm. ju ändå ja. fint att höra för folk, tänker jag. Men en följdfråga på den där. Hur, lyckas, hur, hur försöker du balansera den offentliga Hanna Öberg och den privata Hanna Öberg? Mm. Um, jag försöker nog att stänga av. Alltså om jag ska vara helt eh, avslappnad och avkopplad då behöver jag nästan alltså då behöver jag logga ut. Det, det räcker inte med att jag stänger appen utan den, den finns alltid där ändå och sen har man ju den där även fast jag ibland ska gå in på min telefon och egentligen inte göra någonting så kommer jag ändå in på Instagram. Mm. För mm. att det är liksom dit jag oftast alltså det blir det blir liksom en rutin. Man trycker in där även fast men vad skulle jag göra här Nej, jag skulle inte göra någonting bort så ska jag liksom koppla av då behöver jag logga ut. Och jag försöker och på helger att bara ha liksom familjetid. Jag är inte i gymmet, för att även fast jag älskar att vara i gymmet så är det ändå gymmet väldigt kopplat till mitt arbete. Så jag försöker att koppla bort helger och försöker planera så, så pass bra jag kan att jag ska kunna. Det är inga möten, det är inga samarbeten, det är ingenting som egentligen behöver göras. Sen lyckas jag inte alltid med det. Men, för det är fortfarande saker som, som behöver göras. Men jag försöker att det är liksom mitt, mitt stora, alltid mitt mål, är att försöka koppla bort det för att jag ska kunna balansera det. För att det här arbetet är ju det tar jag aldrig slut. Det finns alltid någonting man kan göra. Det finns alltid någonting man kan sätta sig in i. Det finns alltid alltså, content man kan skapa. Och det svåra är inte för mig att. Att, att vila min kropp eller att, att ta en bil och dag hemma. Det är för mig att stänga av mitt huvud. Mm. Så att jag bara så här, nu sluta tänk content. För att det finns med en hela tiden. Oavsett vad jag än gör. Alltså ser jag en, en, en liten sjömet med åh träd. Oj gud vad fint det hade varit att ta en bild där. För att det, det, huvudet är där hela tiden. Mm. Eh, och så fort jag går in på Instagram så finns det alltid meddelanden om Sara på. Det finns alltid kommentarer. Eh, så det, det den där är... Det där är väldigt, väldigt svårt jag tror att många som, som arbetar med sociala medier kan, kan eh, verkligen relatera till det. Jag tänker något annat som också förekommer väldigt mycket på sociala medier. Det är ju liksom ja, men bara öppen o o kritik som du inte har frågat efter och ett visst näthat som jag tänker att du kanske kan vara föremål för eftersom du är så himla stor på sociala medier. Har du någon gång känt att du vill kliva tillbaka? Eller hur har du hanterat det här? Ja, men det, många gånger har, har jag eh, blivit väldigt upprörd över att vad, vad jag kanske postade där och då eh, var enligt mig bara för good intentions, men att någon annan människa någonstans i världen tog det jätte, jätte illa. Eh, och det, det är liksom... Det är skitjobbet att gå igenom, för att det är... Det var aldrig det man, man själv ha, ville. Men, men människor tar saker och ting på så väldigt, väldigt olika sätt- och ser saker på så väldigt olika sätt. och Det, det får man lära sig den hårda vägen på sociala medier- och speciellt om man är en stor profil. Eh, och då, då är det också lite så här nästan alltså socialt accepterat att, att du får ta det- för att du är en stor profil och då, då får du ta att folk har åsikter. Och det är nog där eh, mitt sätt att vara transparent har kommit att bli ännu större- Eh, för att jag inte vill trampa någon på tårna. jag vill inte. Sen har jag ju såklart mitt, alltså hur, hur jag, vad jag lever efter och vad jag tror på. Eh, men eh, ja, Jag försöker nog vara så ärlig och så transparent jag bara kan för, för att inte eh, uppröra någon heller med något content man lägger upp. Man behöver alltid tänka en gång extra. Och det är jättesvårt. Det är jättesvårt att hantera. Eh, mm. För att vi men... är inte människan är liksom inte vad ska man säga, Skapat att att ta del av så många olika åsikter från så många olika människor som vi gör på sociala medier alltså mm. vi blir ju det, det är ju liksom 200 000 olika alltså så, äh, ja, åsikter som, mm. som man får dela med varje dag men det är intressant att du säger att du tar hänsyn till det för många andra vi pratar om de säger så här: nej fakta är att jag kör min egen grej liksom och, ja, mm. och skiter i det så att någonstans så, så jobbar du ju även efter det. Men hur, hur, kän, alltså jag menar, hur, hur bär du det? Kan du på något sätt, har du någon strategi för att skjuta dig ifrån dig de här alltså kanske mer elaka kommentarerna sådär? Eller är du mer besparad från sånt och folk blir mer upprörda för andra saker? Um, jag har nog lärt mig med tiden att, att uh, hantera det bättre än vad jag gjorde förut. Förut kunde jag bli väldigt upprörd och väldigt ledsen över att, men gud, hur kunde den här personen, om man, man går in i sitt eget tankesätt i att, men hur kunde det bli så här fel? Och hur, vad var det jag skrev i min text som, som kunde uppröra så pass mycket som det gjorde? Eh, så att man, man lär sig av, av med tiden. Sen, absolut, vissa är... Vissa är mycket mer skitsamma. Jag bryr mig inte, jag kör min egen grej. Jag, jag, är inte, jag är verkligen inte så. Mm. Jag, jag vill inte såra någon. Jag, jag vill liksom sprida positiv energi- och eh, vara liksom en positiv person att, att följa. Även fast jag såklart också kan dela saker och ting som är jobbigt- men det har ju med transparensen att göra. Mm. Ehm Sen kan jag också ha mix, alltså mitt sätt att, att förhålla mig till och vara så här... Ni får gärna tycka vad ni tycker, men jag tycker så här. Eh, det måste också finnas plats för det. Men det är väldigt, väldigt svårt att hitta den balansen. Utan att man ska behöva sitta där sen med massa kommentarer. Mm. Ja, men jag tänker så här. Har, har du miljoner av människor som ser det du gör- så är det omöjligt att kunna plisa alla Alltså det kommer vara omöjligt Det är en, ja. det är en utopi att tro det ja. Men jag tänker Med åren Så har du fått ändå en förståelse så här, Att du står för dina värderingar Och du står för det du vill publicera Och kommer någon elak kommentar Eller rent utsatt hat Att du blivit bättre på att bara låta det rinna av Mm det har, jag, det har jag verkligen blivit. Jag har blivit bättre på, på att låta det in av 100%. Eh, för att vissa, vissa, vissa kommentarer vet man att det, det, det här ligger liksom ingenting bakom det. Eh, mm. Det är mer om, om som sagt, amen, om jag skulle ha postat någonting som är väldigt, eh, väldigt känsligt för mig att prata om och att någon kommer in med sin åsikt där, då kan det bli liksom lite mer påtagligt. Men skulle jag få en kommentar i att... Eh, Eh, alltså vad som helst som egentligen är en tom kommentar Det, det, det bryr jag mig inte så mycket om eh, För att det som du säger alltså, Jag kommer aldrig kunna plisa alla Och det är nog ett tankesätt som man behöver ha När man, när man jobbar med sociala medier att det, du kommer inte kunna, Alla kommer inte tycka om det du gör Alla kommer inte tycka om ditt content Eller den personen du är Och det, det är, Nej, så, det är så det är det måste man Det får man acceptera Jo, jo. Sen är det ju vissa som bara triggas av att liksom trigga andra. Alltså det är ju ja. deras nöje. Men eh, vi lämnar det där bakom oss för jag vill gärna prata lite träning med dig. Mm. Och... Eh, Något. Exakt. Något jag tycker är intressant som jag också ja. här och nu vill krädda dig för. Det är att jag tycker att du tränar jävligt hårt. Och jävligt old school och basic- Uh, och det är något som jag tror att vissa kanske inte förväntar sig för att de klassar dig som en influencer Eller till och med också att oh, hon är en tjej, hon ska ju bara köra kickbacks i cables och, mm. uh, och det har jag ju även skrivit till dig i dina in in inlägg När du <laughs> kör liksom bad ass hardcore träning och det är jag på. över uh, Får du den kredden som du tycker du förtjänar för att träna på det sättet Eller känner du att du inte bryr dig? Jag vet inte, om jag, jag lägger nog inte så, så jättemycket värdering i det. så. Jag, jag kör min grej. Liksom. Jag, jag tränar på på det sättet som funkar bra för mig. Och jag tror som du säger att just med, med influencers och att det är en ganska skev bild på att det är mer trendstyrd träning än vad det är träning i sig. Och det där är väl något som jag har egentligen försökt implementera under en väldigt lång tid på sociala medier. Att det behöver inte vara så himla... Krångligt, det är jättebra att hålla sig till ett och samma Folk blir nästan chockade när jag säger att jag har kört samma program i två år Men varför mm. ändra någonting som... För att vi, du vet, vi, vet, vi är hela tiden vi är hela tiden ute efter alltså att plisas mm. Och när, när, man, när man slutar med det, då, då vill man ha någonting nytt Och det här har blivit en grej, även inom träning Att ja, men du, du kör det här programmet i en vecka Och sen vill du ha någonting annat men hur skulle du någonsin kunna följa alltså en progress om du hela tiden försöker... Alltså om du hela tiden försöker... Ändra liksom, ja ja, absolut. Precis. 100%. Och det, var ju, det där var ju jättemycket. Jag kommer ihåg, alltså 2016, 17, 18 var ju extremt mycket hitta på liksom. Och jag föll också för det där, det, det ska jag ärligt talat säga. Jag var också på, åh oh, den här övningen, åh oh, vad är det? Och utvärdera och testa och filma och... Eh, och där, där blev det nog väldigt mycket en, en ganska stor hatstorm kring, kring fitness Så att eh, det, det såg ut på ett visst sätt, men det var egentligen inte så jätteffektivt. Eh, och nu har, har många liksom, vi många lärt oss mycket av våra misstag. Och jag tror att många i världen överlag föll för det där. Eh, mm. Och nu har vi kommit tillbaka lite mer till det här basic-tränandet. Eh, så jag lägger nog inte så jättestor värdering i, i, i, vad, folk, i vad folk tycker i det där. För att jag, jag vet vad som funkar för mig och det är det, det, är det jag kör på. Mm. Eh, och eh, jag, tror på, jag tror på det här basic. Eh, att det behöver, inte, det behöver inte vara så krångligt. Nej. Nej, absolut inte. Det kan vara basic och simpel och enkelt. Eh, om man, man tränar hårt liksom. Mm. Och det är ju egentligen det som jag tycker är roligast. När, när man tar bort strulet men jagar, jagar progression. Ja. Uh, för det blir ju nöjet i det hela och belöningen av att utvecklas. Nu blir vi ju jättenyfikna på dina de stora tre. Marklift, Böj, bänk. Dina Oj. siffror. <laughs> Frågan måste komma. Alltså gudet, gud. Nej, men gud. De det stora... får vara gymresultat. Det måste ju inte liksom vara några officiella resultat. Utan din så här. Jag har markat det här eller jag har gjort det här. Ja, böjt. Eh, jag tror att jag har böjt. Nu ska jag säga att jag inte ljuger 105. Bra. Eh, under år. Då jag körde mycket. Eh, mm. Bänkat har jag väl 55. 60 kanske, men en bänk har aldrig varit eh, någonting som jag har älskat att göra. Och det är ju det. Man blir ju bra på det man gör. 100 mm. eh, det, ja. eh, Och markat eh, 115. Bra. Så det är väl inte jättedåliga <går> siffror, men det är väl kanske inte... Ja. Det är bra. Det är ju, Tre siffror vill man ju upp på i alla fall. <går> ja. kanske inte, eller så alltså, bänken är ju svårare, men... <går> ja. Snyggt, mm. Snyggt. Exakt. Ja, men jag tänkte en viktig grej som jag också vill ta upp. Vilket jag tycker det är grumt bra att du är transparent kring Det är ditt förhållningssätt till mat och träning när du var mycket yngre Och ditt förhållningssätt till mat och träning idag Där du är mycket tryggare i dig själv, du är starkare, du lyfter tungt Och du är mycket mer nöjd med dig själv, ser det ut som mm. Varför jag vill ta upp det här, för jag tycker det är jätteviktigt För de yngre människorna, framförallt tjejer som kliver in i den här bubblan Uh, hur, uh, hur, hur fel man kan tänka Att man nästan mm. svälter mm. sig själv Och man kanske lägger jättemycket tid kring cardio För att man tror det är det som är lösningen Man är undernärd om man tränar sju dagar i veckan mm. uh, och, få, och också kanske tittar efter fel ideal uh, hur, hur Dels så vill jag höra, höra lite dina tankar kring det Och om hela det tankesättet har förändrats lite med tiden överlag mm. uh, Jag tycker absolut att det har förändrats uh, med tiden och där, där tycker jag ändå att det finns många eh, fitnessinfluencers som, som, som står för bra värderingar. Eh, och att det är väldigt viktigt för unga kvinnor att, att följa personer som man känner tillit till. Och som man känner inte, inte att titta på, oj Gud, vad hon, vilken fin kropp hon har. Utan också faktiskt se på vad, vem är hon som människa och vad står hon för och vad visar hon upp. Och eh, den typen av. Det finns ju jättemycket sådana här som snurrar våra Eat in a Day. Mm. Uh, och de tycker jag alltid är väldigt intressanta att titta på. För att oftast så, oftast så innehåller det inte bara mat. Utan det är väldigt mycket så här, ja men en bar här eller... Vi ersätter lunchen med en, med en shake eller of, oftast väldigt lite mat eh, från, från kvinnors håll, upplever jag av det, det, det contentet jag ser. Eh, och där, där finns det jättemycket att hämta och där, där tror jag man, det är väldigt svårt som, såklart för unga att veta vad, vad ska jag ska titta efter och vad är rätt och vad är fel. För att det finns så extremt mycket åsikter som vi pratade om innan och också många olika sätt att visa upp. Mm. Så jag tror att det är viktigt, det är viktigt att, att följa människor som man känner, som man känner tillit till. Um, och jag, jag tycker att det har blivit bättre uh, i förhållande till... För jag har också varit i det där kardioträsket. Och det blir att man, man steppar upp det och man steppar upp all sin träning. Men maten ligger fortfarande kvar om inte att den går ner. Uh, och jag, jag pratar ju med kvinnor dagligen som är... Jag tränar sig så här mycket... Uh, jag har tränat så här länge. Jag ser inget resultat. Ingenting händer. Jag äter typ. Och så kommer det fram att man äter ungefär 15-1400 kalorier på en dag. Uh, och att, att det, där känner jag jättestor passion över att hjälpa till att försöka så här tillrättavisa att mat är liksom din fuel och det är ditt bränsle för, för att kunna nå dina resultat. För ofta så vill kvinnorna bli starkare. ofta så vill man bygga rumpan. Man vill bygga ben. Man vill bygga liksom överkropp. Man vill att det ska hända saker- men, men matdelen är liksom, den kommer alldeles för långt bak- och är inte alls ett fokus. Eh, så jag försöker egentligen på- jag är väldigt jag är lika basic när det kommer till mat- som jag när det, när det kommer till träning. Jag, är, jag kan äta samma sak varje dag. Det, mm. Jag bryr mig liksom inte så länge jag får i mig- mitt protein, fett och, och Jag försöker alltid att, att visa upp- liksom helheten av, av maten. Att det behövs allt av allt- för, för att eh, kunna nå sina resultat. Yeah. Jag tycker det som är lite- jag, jag hittar inte rätt ord- men lite skrämmande- det är trots att det finns så mycket information- Eh, så det finns säkert jättemycket förvirrande information också ja. såklart ja. Att, att, att det är inte lättare för folk att förstå Att du behöver rätt mängd nutrition för att kunna, kunna prestera mm. eh, Sen tror jag, tror jag att Med de trenderna vi ser där, där vi ser många fler tjejer köra bänk, mark, böj Man vill vara lite starkare Och det här smala liksom lucken är mer eller mindre borta det tror jag gör det lättare för kvinnor att vara, våga äta mer mm. för det är ett annat ideal man kanske jagar, tror jag mm, mm. ja, verkligen, verkligen men jag, jag kan också se så här och det är intressant att ta med dig Hanna, för att uh, jag ser mycket så här ja, men för, att det är många då har, som du säger ätit väldigt lite, så här, det har varit ett trend förut. Nu är det mer att folk ska äta mycket och, och, och man ska köra sina böj. Alltså. Men, jag, men jag ser också genom mycket av det här på sociala medier tycker jag själv där man ser att folk vill säga men det här är, liksom, det är tung träning, jag måste äta det här och det här. Men jag ser fortfarande fixeringen vid mat. Mm. Mm. Och den är fortfarande inte sund. För många vill liksom eh, måla upp den här bilden jag följer alltså man, både kompisar och stora som, det är sån jävla fixering. Att man mm. känner direkt att okej, okay, det här är fortfarande sjukt. För då vill man ju få det att se så perfekt ut. Att man gör så bra fast det då är mer kalorier. Men jag ser fortfarande ett, liksom, ett sjukt litet beteende i det här. Förstår ni vad jag vill komma? Ja. Mm. ja och det finns, det finns även i, i kategorin av, av kvinnor som du pratar om. Med mycket böj och mycket styrkelyft och sådär. Men det finns också i smaltrenden ligger fortfarande kvar. Och den ser vi också oh ja. varje dag. Eh, där där det ska väldigt... Alltså där det är lite mat. Och det som blir fel är ju när... när personer som kanske inte har den hälsosamma livsstilen... Eh, visar upp maten... Och de här yngre kommer och ser att... Okej, okay, så hon äter ungefär... Hon äter tre gånger om dagen. Eh, och det är typ inga kohydrater. Eh, alltså man ser, man ser liksom inte ris, man ser inte pasta, man ser inte bröd. Mm. Man ser mer... alltså Det är mer åt liksom salladshållet. Mm. Mm. Eh, det är klart att det, det skapar en, en, en skev bild av det. Eh, och speciellt i förhållande till... Alltså den träning man utför För oftast är tjejer alltså, Speciellt i Sverige vi, är väldigt, vi tycker det är väldigt roligt att träna Och vi är, vi är väldigt väldigt duktiga på att ta hand om oss själva Och man ligger oftast på 5 till sex gånger i veckan av, I sina pass Men, men mm. man, liksom, man tänker inte att, eh, att maten behöver gå hand i hand där Nej just Jag tänkte på Om vi har eh, Aspirerande unga personer Som vill gå din väg och göra liksom, vara en kreatör, skapa sitt eget liksom inkomstkända. Och ha varit medtag. Det är jättemycket jätte tuffare idag än 2014, 15, 16 när Oja. det var nytt. Mm. Vad är dina bästa tips? Går det fortfarande? Vad ska man göra? Vilken väg ska man gå? Mm. Eh, det går absolut. Eh, men det, det, krävs extremt, eh, det krävs extremt mycket tid och energi eh, som behöver, behöver läggas på det. Mm. Du behöver egentligen inte du behöver egentligen inte gå och köpa ett, en stor jäkla kamera och linser och massa sådana grejer. Det räcker med din telefon, vilket är, är bättre idag än vad det var förr. Mm. Eh, men det viktig, absolut viktigaste är att, att, att vara sig själv. För att går man ut på sociala medier idag och försöker göra någonting som någon annan redan har gjort, då kommer man bara vara en i mängden. Mm. Eh, så att, att vara sig själv och och visa vem man är som person. Eh, mm. Startup starta upp en Youtube är alltid jättebra för det är längre videos och där lär man känna personen mycket mycket mycket mer än vad, om man bara har en Insta eller bara med Instagram och TikTok ja, till exempel. Absolut. Enligt mig så är TikTok den, den eh, platsen där man kanske in, inte lär känna personen så himla bra. Fast egentligen är det samma som Instagram. Eh, men, men Youtube är, är A o, tycker jag. för att där, där kan du verkligen lära känna personen på djupet. Och man kan göra längre videor som man kan prata med, med de som, som följer den. Mm. Eh, och sen att, att vara... Alltså... Consistency är, är allt. Eh, du kan inte gå in och posta en gång- och sen vara borta i en vecka- och sen komma igen och så vara borta i två veckor. Du behöver, liksom, du behöver inte vara där varje dag. Men du behöver vara där ja, fyra-fem gånger i veckan i alla fall. Posta, lägga upp i story- visa vem du är. Eh, så det går absolut. Det, är bara, det, det, det kommer vara svårare- för att, för att plattformen både mm. alla sociala plattformar- är så mycket större idag- än vad de någonsin har varit- Mm. Ja, men det, det jag gillar i det du säger Det är ju det här att vara autentisk Och äkta Jag menar jag kommer ju jätteväl och 2013, 14, 15 Det var jättemycket så här extremt dyr, dyr content Och högproduktion mm. Där idag det är det ingen som bryr sig om det Det är mer vem, vem, Vad är det för människa jag tittar på Vad har den för värderingar mm. Och vad får jag ut av värde Av det jag tittar på mm. Mm. Men min sista fråga Det är att du vet att ditt huvud går i 300 och, och du har en massa projekt, du vill lyckas, du tränar, du har din app. Vart vill du någonstans? Vad är slutdestinationen? Åh oh, gud, vilken svår fråga. Alltså, men gud, vilken svår fråga. Det var, det var, det var tanken. <laughs> ja. <laughs> eh, nej, men alltså... Jag älskar ju det jag gör. Alltså jag älskar att, att möta kvinnor dagligen och nu har, jag, nu har jag liksom äran att få göra det globalt. Alltså både i Sverige men också runt om i hela världen så får jag möjligheten att ha kontakt med kvinnor varje dag som jagar sina mål och som, som inspirerar mig till att, till att fortsätta pusha för det jag tror på. Jag har ju som sagt, jag har min app. Eh, som också är, är byggt för, för kvinnor eh, och kunna hjälpa dem. För att, som vi pratade om, det finns extremt mycket information att ta in så att man blir ibland helt snurrig på vad som är vad. Eh, man kanske har potentialet, men man vet inte riktigt hur man ska komma dit och, och nå dit. Eh, så det är mycket därför jag känner att den plattformen är. är som min bebis liksom. det, är, det är kvinnor som är där varje dag och som kämpar för sig själva. Och, och det är otroligt inspirerande. Och det är väl där jag vill... Jag vill fortsätta vara där. Jag vill fortsätta vara i den inspirerande bubblan där, där kvinnor håller varandra ryggen. Man pushar varandra. Eh, vi tar mer och mer plats. Eh, både på gymmen men också liksom runt om i, i society. Liksom. Vi, vi, vi tar mer plats och det, det är otroligt fint att se. Eh, jag väntar ju min andra... Så att, jag vet inte riktigt vart, vart jag kommer vara här om fem år. Men, men mitt arbete och, och den jag är och det jag gör... För det har jag också tänkt så här. Hur länge ska jag... För jag är fylld 36. Hur länge ska jag... Jag har varit framför kameran i tio år. Hur länge ska jag... Hur länge ska man orka? Att liksom, för det är... Det, det pratas inte mycket om. Men att vara, att vara liksom framför en kamera... Hela tiden. Det, det är här på en. Alltså, jag älskar det jag gör. Verkligen. Varje dag så, så känner jag mig väldigt tacksam över att, över att jag får göra det jag gör. Men, men det sliter också på, på mycket liksom alltså hos en själv. Att det, ja, det, det är speciellt. Eh, det är ett speciellt arbete. Eh, men, men jag kan heller inte se mig själv göra någonting annat för att det väger upp så mycket positivt i det jag gör mm. och att få som sagt att möta kvinnor varje dag som, som berättar sina historier och hur jag kan ha inspirerat dem eller hjälpt dem till att må lite bättre det, det är en dröm liksom. det, mm. det är jättefint att, att, att få vara den personen så jag hoppas att, att kunna vara den personen fortsatt också men sen vad jag, vad jag ser mig själv sen, det vet jag faktiskt inte. Det är svårt. Jag, jag tyckte det var kul att bara ställa frågor för att tänka om du hade en vision. Du vet. Om fem vill jag vara där, om tio vill jag vara där. Mm. Här, eh, ja, det får framtiden, vill jag älskar, säga. Jag älskar att, alltså jag älskar att jobba. Alltså jag, och det är nog typ så här, jag tror. Mm. Alltså, frågar man vänner som står nära mig så, så kommer nog varenda person säga att jag har någon form av ADHD. <laughs> uh och det är liksom, jag, har, jag har ett driv inom mig som eh, jag skulle aldrig kunna säga: om det skulle stängas ner imorgon vad, vad ska jag göra då? Alltså jag, jag måste liksom få ut den här drivet den jag har ja. Ja. saken är så här att sådana människor hittar alltid något nytt ja. <snitts> alltså om <gock> ja. Instagram och TikTok och Youtube skulle det är det, det sista vi oroar oss för här ja, exakt. <snitts> nu kommer jag <exakt> hitta något ja. <snitts> <snitts> ja. Ja. Ja, men eh, sista frågan hör ni. Eh, en av de viktigaste. Nej, men eh, ställ din fråga till vår nästa gäst. Du får inte veta vem det är. Oj! Eh, du får fråga precis vad du vill. Man fick välja Om, om personen fick eh, välja en sak att äta för resten av livet, vad skulle personen ha valt? Då frågar vi det nästa gäst. Ja. <laughs> <grym frå> <grym fråga> <grym> ah, har du något eget svar på den? <grym> eh, Surtigare <grym> Men det är inte en sak. Det ja, ja, ja. Nej men du hade, hade jag seriöst du hade jag seriöst hade något sagt bröd seriöst bröd, för dig. Jag... Ja. Ja, alltså, bröd. Bästa. Jag håller med. Hanna jag trodde du hade jag du hade lästa på sushi över tid. Ja, jag tror också det men fan inte bröd. <laughs> <laughs> <Nej>. <laughs> exakt. Ja, tack så fan Hanna. Jättekul att få lite mer tack insyn själva. i, i tack dig. Det är jättejättekul och tack för att du tog dig tid. Mm, uppskattade massor. Ja. Jätte, jättekul och jag eh, Tror det här blir riktigt bra eh, Budskap till många Som så unga tjejer som vill in i, Både träningssvängning men kanske också Jobbar med det du jobbar mm. eh, Så man får det. lite insikt Hur det funkar och vad man kan förvänta sig Hoppas det